أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عنقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وشد قوة وآثارا في الأرض فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ <تصفيق> دی جنا اللہ جللل حو دا عقلی و, عقل و نرستو اللہ جللل حو تخویف دنیاوی ورگئی او په دنیا واقعاتو واکه یا تو سره الله جل جلاله دې ریچ دې یو یې ریګو یې ایمان راوړي الله ترغيب ور کوي دا مشرکان دمکه دې یو ګرځي پس مکه کې فیان درو ندی دیو ګوري فستر ګو سره دېمو ګوري او دزلو پسو سره دېمو ګوري استدلال ليو کې غفلت سره دېون نه ګوري څه درې وګوري کې فکان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه ش अंजाम د خلکو چې کوم د دین اوړان دي کوم làn دي مشرکانو نو دا یې انجام شه د عادیانو د سموديانو او صرف دانه چا د دې پہشانه انسانانو نو الله پرمحي د دې پہشنا کان اکثر منهم الذين पाप ردی قوت کم سیواو افراد سیواو د زین زیاتو دوی موشد د قوه د زین په طاقت کې مضبوط تواري کولی کې لري د کجوري د ابوټه به راو باسه هټ هټ رونه به تراشل او سم پرمیسر کې احرامات موجود دي چې یو یو کانه د سیوالي نه دی ک نیمې نیمې را په تنل کې د څنګه روډي دورل ویل وی چې جونې جوړ کړي دي چې هغه سر بر وته ګور نه سر نه ټوپه ګرځي هټ هټ کان خلک قوت خلک الله پر مئی قوت کیم د دینه سیوا او آثارن فل ارض او په اعتبار د علاماتو داغه بنگلو او د نخو او د رنگه په اعتبار د صنعت کارو د کاریګرو بدی اعتبار سره په اعتبار د کارونو اثر جمع د اثر دا, دا نو مراد دغه یا بنگلشوی دغه یا کلیشوی او د اغه ا کارونو شو, شو, شو, شو دینه پدی کی مضبوط نو تو غره غرونه تراشل دی پغرونه کی کورنا اغه یو کړی پر هر اعتبار سره الله پرمحي د دینه مضبوط خبر ده انداله د دینه څخه کم نه خو بیا الله چې فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون کله چې د پیغمبرانو خبرونه منله نو د اغي اغه کسب د الله عذاب دا غینه ده پنه نه د افراد غفرادو ډیروالي د الله عذاب ده پکو نه د اغي قوت او طاقت د الله عذاب دا غینه ده پکو او نه دا اغه یا بنگلوچی اغه تننه تل غرونو کې دنه سوراخونه جوړ کړیو نه اغه د الله عذاب دا غي نه د پ الله عذاب سره یا اس نګي دا الله عذاب سره بځدا حقيقه چې الله د پیغمبر خبر اومه نه حکم انسان الله سره تشو دا الله د پیغمبر سره تشو اغه انسان محفوظ شي الله پرمایفه ما کان وې کسبون د پنه کد دین عذاب د الله تعالی ما کانو وې کسبون کم چې دی کسب کو مال بحالي ګټو قوت او طاقت اغه ايش شه دپنک وجه سوال الله پرمای وجه اغه وجه دیکم داغی کم وا ورپسې الله تعالی اغه وجه ذکر کړي الله پرمای فلم ما هم اتهم رسلهم هر کله چرال اغی ته پیغمبران داغی بل بینات په واضح دلایلوس په واضح دلایلوس را انبیار اله و ته دلایل پیش کو نفر یوه بما عندهم من العلم بځل د دې پیغمبرانه منلې وې دغه دین منلې وې نو ا عادیانو سموجيانو څوکړو فریحو خوشاله شو بما عندهم پاغشه باندې عندهم چې د دوی سرهو منل من علم دغه شکوک او اشباه دنه منل علم د علم د بت پرستانه دغه سرچکم د حالت او عقایدو د شکوک او شبحات او علم نه پاغه باندې خوشاله شو د پیغمبرانو علوم یې اون منل لله مطلب پې ته بار دو ظاهر سره الله جل جلاله وي ورنه هغه شکوک او شبهات ما يهلكنا الا الدهر ريبه نه من موږ چې هلاکي د صرف زمانه موږ هلاکي لو شاء الله ما اشركنا ولا ابونا قال الله غختو موږ نه به موږ شرک ونه او بل نه کړ خدا الله غواړي نو موږ زکه شرک وک بدینه پوي دل چې الله غواړي خو الله پی رازي نه دي ته الله توفيق درک او الله پی نه دي او که تم وسخواخ کی الله توفیق در کی هو الله په خوشاله دا الله د توفیق نه بغیر خو نه خکر کیږي نه بد کیږي خو خو تزه لوخه کله توفیق در کی الله په خوشاله دا او بد خوخ کی الله توفیق در خو الله په در نه نه نو تک سه گند قسمه شکو ګوشوبا سره د پیغمبرانو برکه پاغه باندې خوشاله چې بس دا دا اغه درزا دلیل اغه مضبوط رانی سلو پیغمبرانو سره دوشمنی شروع کله په خپلو شکوکو شباتو خوشاله شونه الله و, و اسو شو وحاک بهما کانو به استازون راتاو ش داغینه چاپيره ش داغینه ما عذاب کانو به استازون چاغه پور ټوبې کله الله عذاب تیرا چاپيره شو او ټول پټول الله جل جلاله تبارک الله اهل مکه او تم الله تعالی عبرت ورکی چې ګوره ک تاسو د الله د پیغمبر نه مګ تاسو مې د الله عذاب لپټ کېوال یو ځ الله چا سره رشتہ داری نشته الله په دین باندې قانون باندې چې څوک چلیږي ان اکرم او منده الله هي اتکا کوم نو که تاسو بل فرض د الله په دین باندې چلیږي دغه انجام دی کوم چې تاسو نمخت د عادیانو او د سموډیانو انجام شي الله وي وګورځه وګوره په دې ځکه کې مزید وضاحت کوي الله تعالی دغه خلق الله فرمایي چې فلم او بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما به مشتغلين ده الله تعالی داغیو تقریبا بس یو جلکی را داغی دا وکیرا الله تعالی چکل عذاب گیر کلهغه وخت الله تعالی قران کیو خبر د اعلان کل پهته نه لگی یو عبرتی خبر زما تعالی پر الله تعالی را نقل الله وی چکل گیر شول او الله تعالی عذاب پله پټ کی واغست لو عذاب اولیدو چې داله پمون باندې راضی الله پر مایه هغه ټیم بالله موږ شرک نه کوم موږ په چا باندې مانرو الله تعالی باندې وحده او یوازې الله سره شریک نه منو وکفرنا بما كنا به مشرکین او موږ کفر کو انکاریان یان یو دا هغه چې کوم الله سره د عذاب نه مخکې شریکول ننن دا هغه اقرار وک چې مې مخکې نه کو او چې دا کومې مخکې اقرار کو نن دا هغه انکار وک خو دا اقرار خپل ټیم دی انکار خپل ټیم گیر ګیر کیسړه دا ډیر بتاسلې دا خو الله کر کافرانو متعلق الله فرمای مسلمانانو کې دا سرکشي الله والا ټیم ورکړي خو نه الله ټیم ورکړي ورکړي ورکړي سرکشي کوي مال ورسري هر څه جیداد ورسري نشا تماشا او جنال کاری او بدکاری هر څه او چې کله په الله جل جلال حق بل د عذاب پنج خخه کی په بیا د سپاری وشي خو بیا په سپارو نه کی خو دا لګنه نو الله تعالی مهلت الله تعالی وتر ټیم ورکل ورکل ورکل فلاو چیکل ګیرشل نو بیا وې چې مونږه په الله ایمان ورولې الله پرمای هغه وخت کې به ایمان وکړ پسې الله تعالی په خپل بیان کې الله پرمای قالو امن فلم راوا بسنا هر کله چې دی اول دی زمونږه عذاب نو قالو دی امنا بالله مونږ ایمان ورولې په الله باندې هغه وخت کې ډیر لوی لوی سرکه ښه راغلې دی اور نه انده فرعون چې ځانته ربکم الاو نه غسو ایمان ته اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لذي وحدانيت بيان كو چاغا داس کلک موہینونی شیبانو اماغا الله ایمان لولے چاغا سر سوخ شريك نيشت او واهيل لا شریک تے او نا بل اس خودا نہ صرف اغا خدائے چاغا بني بني اسرائيل ایمان لولے واقتم کی اگلا اغا ایمان پیدا ورن کلا دا وقت او بي لول سرک شاغا لکی دی اللہ فرمائے قالوا آمنا دی وی جمن ایمان رله پ اللہ تعالی باندې وخت او یواز اللہ سره څوک شکر شریک نه ملو او کفر نامغه انکار یان د بوتانو نه به مشرکین چې موږ اغه شریکو الله جل جلاله سره محقد عذاب نه الله وی ایمان خوراړو والا خبر کی فلم یا کو ایمانهم دیته دی ایمان نه پور نه کلا لم ر او باسنا پکم وخت کی ولید ولې دا د الله سنت او پسې الله خپل قانون بیان دی دا الله خپل قواعد او قوانين دي الله پرمحي سنت الله الی لذی کذ خلد پی عباده ځکه مونږه تری کړه الله وی زمون قانون دی او دا قانون د مخک نه تیر شوی د زما په بندګانو باندې کی دا قانون دا چې کله الله جل جلاله یو صلیب نه خپل عذاب او الپنځه خه کی نو که ا ایمان را لینو د ایمان معتبرو نه کو جذادا چې یو ایمان اختیاري متبرده او ایمان بالغيب متبرده اې اخرت کې چیرته سره سا سړی وینه ټول بنوي چې مونږ ایمان راولې جنت ویني خو بیا ایمان متبرده نه ایمان بالغيب ختم شي او ایمان اختیاري متبرده او پته په کافر باندې ټوپک کې ریچو اې کلي منوشل زلي دی وې کنه یا تا باندې شل دلی ټوپک کې ریته شل زلي ته کوپر کليمه پخله وې خبر ده انداله کنه دا استراری کوپر ددا معتبر نه است ځکه چې ایمان د هغه معتبر دی که تا عملي د کوپر کلمه دی وې او ځکه چې ایمان بل موجود دی نو ځکه دی د مجبورې ول کوپر باندې الله تعالی تان نیسی امر د یو خدای ایمان ایمان د مجبورې شو اول دل چې الله تعالی ګیر کو اسبل لا رشتره نه نو مجبور ایمان ته ایمان برالو ایمان د مجبورې معتبر نه دی بل ایمان بالغیب معتبر دی هر کله چې دی الله تعالی غیر کله معلومه شو خبره چې الله دین حق ته کارش وا دی د الله د دین حقانیت ښکارته او انه او ښکاره والے ایمان معتبر نه دی ایمان د غیب معتبر دی بل هزه د ایمان بیا د مشاهده شو او ایمان استراری شو ایمان د مشاهده ایمان د استرار معتبر نه دی بلکې ایمان اختیاری په خپل خوخه سره را انسان راړي د سوجي مجبوره شویني اغه متوور دي او ایمان بل غيب متوور دي خبره اندازه لگا چې دی غاړې نور راوکيږي حديث پاکه راځي ناغه وخت کې بیا خو څوک ایمان لري ایمان متوور ولی ولي یا ارچه د پته ولګي چې دا دین حق دي مجبورکیږي باندې دا چې ایمان برالي او ترسو پوری چې علام دا علامه خلقونه یې راشي نی او بیا نور د دې غاړې نه شروع شي نو تر پورې ایمان قبلي نه لردی ایمان ایمانی ایمان ایمان استراری او دا ایمان د مشاهده او د الله په ایمان استراري او د مشاهده معتبر نه بلکې ایماني اختیاري او ایمان بالغيب معتبر دي الله فرمایي بلم يكو ان فہم ایمان هم دي ته نه ایمان لم را وبا سنا هر کله چې دي قولي د زمونږ عذاب سنت الله الکد خلل په الله فرمایي د زمونږ سنت زمونږ طریقه ده کده خلل چې تیر شي د په عباده په بندګانو د الله تلا کې وخصصه خونا لیکل کافرون الله کله پر م شو په د غذا کې کاپیران خصران کې شو خصاره کې شو تاوان کې حالان کې صرف دغه کې خصار نهوه خو دغهذا کې خسااره ظاهره شوه شو طب ی نه خصصرانو هم لیکل حد هر چاته خه ظاهه شو چېې په خصاره و د پیغمبر خبره اوونه من دنیاه تاوان ک لړو نور خصاره په دنیا کې هم خصه شوه خساره په قبر کې او خساره شو او خساره په اخرت کې هم خساره شو همیشه همیشه د پرسه کې لړل تاوان صرف دغه ځکه چې تاوان نه موتبق مطلب دغه دا ځکه چې کاره شو چې واقعي د تواني کله شو د پیغمبر خبره خلاف او چل د دنیا نه تاواني لاله نو یا چې تاسو دې تمنو محترم او دا صرف دغه واقعیت او کیسې ترجمه تاسې په مزيلو کومنګ په سر کې شي چې الم یو یو ګناه کې مسلسله ولا باغيبه نمو لړډي لړکله او که د الله در طرف د آزاد پنځخه خشونه بیا وګورو آزاد په یو قسم نه رسو سو قسم لري الله به د موزده محرومه کی د خطرناک غزال خبره اانداله الله به تلاوت نه محرومه کی خبره اانداله الله به د کار نه محرومه کی ودا بیا د سړی دنیا او قبر اخرت څخه ور کوي نو د دې وځنه ځان ساتل پکاري د الله د الله د پیغمبرنده نه پرمانه افلم يسيروا في الارض الله فرماییدین دی ندیگزیدله فلارد فزمک کی فینظرو چدیو ګور سوچکی کیفکانا قبتو اللذین سرنگ شانجام دا کسانو من قبلم چوڑاند د دو دوی نو کان اکثر من هم ډیر زیات دینا پاپ را دی قوت کی وا شد د قوت نو ډیر مضبوطو پتاقت کی وا آثار نو په تی بار دالم د دا کلو د بنگلو بالارض فزمکه کې د دوئنه فاما اغنا پس د پنک د الله هم د دوئنه نو د پنک عذاب ما اغس کانو یکسبونه چې د یکسب کو دنیای بنگلې او مالون اولادونو فلما پس په هل مکه او سی د شکین تاسو هم تاسو شه پس هر کلا د سبب سبب د عذاب یعنی الله تعالی د مخ کو حلقولي عذاب راغی فلما فسر کلا جاءتم چرا لا غویت رسولهم پیامبران د غیب البینات فواز دلال سره فری خون خوشالی وکړه بې ما په هغه شی باندې اند هم چې د غی سر ومن علم د علم خپلنا د علم د بت پرستانه د شکوک و حانقب به او چاپیر شغی بندې ما عذاب کانو چو غې به غې پورې استازون مسلسل کې کولی فلم ما په هرر کا الله پرمرا او با نه چېغول د عذاب زمونګ قالوو بیا اوی اعتافوکوو مننابلله ه و اوسمونږ ایمان راړ د الله بانی ووحده یواځې وقعفرنا او منږین کاریان یو بما د غ بوتانونه کونا چېو منګ به غې لرا مشرقینا شیکون کې الله سره مخکې د عذااب نه الله پری فلم کویانفا هم ایمان هم پس نو چې پید وړې تهده وړوي غ ته ایمان د غی. پلم کو یا کویان پاو هم پسنو چې پایدار کړی ویغی تا هم ایمانه د مجبورې د اغي لم راو با سنا پاغه وخت چې ځایول د عذاب زمونګه سنت الله الہی تعالی پرمېده طریقې د موږ د غټم کې نه قبول د زمون قانون دی چې غیر شي خبر ځان تا نبي اغه ټیم ایمان نه قبول يمان फायदांवर کې بیا سنت الله التی دا طریق دا الله غدا قد خلل تحقیق سره تیر شو دا بي عبادي په بندګانو دا الله کې وخسرا او ظاهر شو خسران تاوان شو تاوان. شو تاوان. او تاوان د دي وخسرا او ظاهر شو تاوان هناله وخسر هنالك او تاوانین شو بدغه ځکه کاپیران یعنی هغه تاوان ظاهر شي الحمد لله رب العالمين ولاك اللهم صلات والسلام على الله اليوم هذا المساء ان اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبب لمنح هذا اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا من المتقين ان اللهم تبعنا وسبعت